Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok. Mai témánk Budapest, a Zöld Budapest, ami igazából egy olyan remény felkiáltásnak tűnik, mert ezt a Zöld Budapestet egyre kevésbé látjuk. Kolundzia Gábor állandó vendégünk, szerkesztőtársam, és a mai műsorban itt Szabó Tünde van velünk a Stúdió Metropolitának utató ő fog erről a témáról bőven beszélni és a műsor második részében pedig Lenkei Pétert a levegőmunkacsoporttól várjuk, majd telefonon. Hát a zöld eleményszíne, ugye, mi tudjuk. Kolondzsiágában. És a Budapest esetében valóban jó kérdés az, hogy most mennyire zöld ez a város, néha a rossz kerülembe azt gondolni, hogy a térképen, meg néha a helyére sok zöld közlekedik, akkor, akkor be, be szokott zöldülni. Éppen most voltam a Dunaparton készülően a rakparti kiállításra fotózni, és hát mindig meg kell állapítani, hogy a idő előre halad, mindig romlik a helyzet ilyen szempontból és Nem csak az elképesztő forgalomról beszélek, ami az údul, hanem például a fasoroknak a kivágásáról. Ö, tehát ö, Valahogy rossz tendenciát érzékel az ember. Tehát én ugye abból ítélek, amit látok, és amit a város lakó lát. Ezzel párzamosan tudom, hogy folynak kutatások, és készülnek tanulmányok, amikről ma beszélni fogunk, és, de minden esetre a lényeg az, hogy mi valósul meg ezekből. De úgy érzem, hogy most először a tanulmányokról érdemes azért elsőre. Tűn, de. Jelenleg van felülvizsgálat alatt a Főváros környezetvédelmi programja. A Fővárosi rendelet alapján ezt a programot két évente kell felülvizsgálni. 2005-ben történt az utolsó felülvizsgálat, és jelen pillanatban zajlik a mostani. Ez a környezeti program ami hangsúlyozottan környezeti program, és nem környezetvédelmi program utalva, ezzel egyfajta proaktív szemléletre, ami már megvalósulni, meggyökerezni látszik. A proaktív a ebben az esetben mit jelent? Ehm, elősegítő vagy jellegű, valamit? irányító jellegű, tehát uh -huh. próbál egyfajta olyan szabályozási rendszerbe beiktatni ebbe az egész folyamatba, amelyben megjelenthet már elég hangsúlyosan a civil, a civil törekvések, a civil érdekek, és egyre inkább hangsúlyosan jelenhet meg magába az intézkedési tervbe is. A Zöld Budapestről hadd mondjam el, hogy a metropolitán a legutóbbi kutatásai alapján készítettünk egy tanulmányt arról, hogy mennyivel csökkent a főváros, illetve a, a szuburbán zóna zöld területeinek a, az aránya 90 és 2005 között. A legnagyobb mértékben meglepő módon a hegyvidéki zónában és az elővárosi zónában csökkent nyilvánvalóan a beépítés miatt, és a legkisebb mértékben pedig az átmeneti zónában. A legnagyobb csökkenés, mint egy 3%-os, 3,3%-os a hegyvidéki zónában volt. Ez két év alatt? 15 év alatt. 15 év, 15. 15 év alatt. Ez mondjuk azért jelentős zöld csökkenést csökkenés eredményezett ez a változásról, a tanulmánya változásról próbálja felvázolni. Egy, Ugyanakkor... Csak egy kérdés, csak azért, hogy a, a terminológia világos legyen. Ez a 3% ez a zöld felületeknek a 3 a vagy az egész számított területben 3%-nyi területen csökkent a zöld felület. Mert ez nem mindegy, hisz a beépített területek azok már Így úgyis van. elfoglalták a helyet. Így van, tehát a 90 es zöld felületi kiterjedés 3%-ával csökkent mm. összességében ez a, a zöld felület kiterjedése 2005-re. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy azért az a folyamat, amit most a környezeti program elindított a fővárosban, a civilek minél teljesebb, minél jobb bevonásával, ez egyfajta közösség, közösségi tervezés felé, tehát első lépésként is értékelhető. Indítottunk egy honlapot, ezen létezik egy fórum, ahova nagyon nagy szeretettel várnánk minden szakértés minden civil állásfoglalását, szempontjait, minden olyan megnyilatkozást, olyan jellegű kritikát, ami, ami érdemlegesen hozzá tud tenni ennek a programnak az intézkedés csomagjához. Ha szabad, akkor én elmondanám a honlap címét, ez a www.budapestikörnyezet.hu ahol több fórumon is lehet folyhat a, a vita. Most indítottuk, és már érkeztek különösen a környezeti egészségügy témában olyan hozzászólások, amik, amik tudják segíteni a programot. Nos, hát ez, ezek jó dolgok tényleg, szóval ö, örvendetes, hogy, hogy ilyen programok készülnek és az, hogy még bevonják a társadalmat is ebben a dologba. De most kicsit a térkép, vagy a, a, a maradtávatnak a magassából szálljunk le a városba. Mert hogyha maradtáblatilag nézem, akkor lehet, hogy csak 300%-ra csökkent az öt aránya. Ö, de ha ezt akkor két dolgokkal észrevenni. Egyik az az, hogy a, annak az öltöleten mennyi a biológiai értéke, és a másik, hogy néven kell nevezni a legnagyobb szennyezőt, ami most már nem a gyáripar és nem is a fűtés, hanem bizony a közlekedés. Ezt kőkeményen néven kell nevezni, tehát környezetről, közlekedés aspektus nélkül nem lehet beszélni. És ugye a várostervezés, vagy a, a övezeti szabályozás rendszere, Onnan indult még az an régi időkben, hogy a gyár város gyár negyedet elkönytették a lokó től, mert a sok füst az zavarta volna az embereket, és ezért az arra külön szabályozókat hoztak, ami az általános szabályozta eltért. Ebből aztán idővel kifejlődött, egy, vagy kibonyolódott egy nagyon bonyolult övezeti rendszer egy funkcionális várostervelés jött létre, ami alapvetően a, a használatból alapult, hogy mire használják ezt a területet. Tehát nem karakterre magyarul, hogy hogy néz ki, hanem hogy mire használják. És, és ennek az alapja, a filozofajának az alapja az volt, hogy a környezet terhelést az a bizonyos területeken, ugye limitálták a lakóterületeken, hogy ne lehessen ugye, az emberek óra alá pöfékelni, a gyárkémények miatt. Na most ez működött is nagyon sokáig, hogy ilyen, ilyen környelekti szempontból, terhelési szempontból tervezték a várost? De a, ez a hagyomány azt kell mondjam, hogy a mai napig fönnmarad, tehát mai napig funkcionális övezetek alapján tervezik a várost, holott a környezetterhelés terhelés teljesen egyenletesen szét van terítve az egész városban, sőt nem is egyenletesen, rosszabb a helyzet, a város központban, ahol a legtöbb ember tartózkodik, ott a legnagyobb a terhelés most már a gépkocsi forgalom miatt. Tehát a legnagyobb szennyező az, mint a közlekedés, ez város tervezési, vagy a hagyományos város eszközökkel, az övezeti eszközökkel nem szabályozható és nem oldható meg, tehát az alapvető probléma ezen a területen van. Igen, pontosan csak erősíteni tudom ezt a véleményt, valóban a környezeti programunk is megállapítja, hogy a, a városi környezet legnagyobb problémája jelen pillanatban a közlekedés, a személyi közlekedésnek a problémája. Ennek a legfőbb okát én abban látom, hogy egyfajta követő városfejlesztés, városfejlesztési gyakorlat volt jellemző a 90-es években, ami annyit mondott, hogy ha van igény, akkor mi megfelelünk az igényeknek, ha kell a kapacitás, uh -huh. mi teremtünk Tehát kapacitást. sok ember akar menni egy irányba, akkor építenek egy utat. Mondjuk nagyon leegyszerűsítik, szélesítik azt a helyet, az Ahelyett, hogy megpróbálnák az igényeket uh -huh. befolyásolni a, abba az irányba, ami környezetkimélőbb, energiahatékonyabb, de itt van az igények befolyásolása is meg volt, hisz például az, hogy buda és török bálint abban a háromszögbe, oda telep, engedtek telepíteni annyi bevásárlóközpontot, meg különböző ilyen, ilyen nagykapacitású, kereskedelmi ö, dolgot, ezáltal gyakorlatilag ö, generáltak egy igényt, és újabb, ö, ö, hogy mondjam, közlekedési, ö, hogy mondjam, megterhelést teremtettek a városba tulajdonképpen. De ezen soha senki nem gondolkodott, hogy ez hogy működik. Ö, azért, ez egy, azért nem ennyire egyszerű a helyzet, tehát ez egy erős, erős nyomás alatt álltak a helyi önkormányzatok ebben az időben. Kinyomta őket. Ö, a piac, a logisztika, ami akkoriban kezdődött megtelepedni. Vagyis néhány nagy vállalat. Öfben. Igen, én nem hiszem, hogy őket kéne kiiktatni ebből a rendszerből, ez egy természetes folyamat. Ha megfelelő módon van szabályozva ez a rendszer, ami mondjuk úgy a 90 es évek elején nem valószínű, hogy rendelkezés állt, akkor bizony lehetett volna tenni olyan korlátozó intézkedéseket, vagy olyan, hát olyan kiváltó intézkedéseket, ami ezt a terhelést ezt megfelelő módon szabályozta volna. Visszatérve csak egy pillanatra a közlekedéshez, Egyetemben látszik, hogy ugye a, a, a gyáripar visszaszorulásával, illetve a folyamatos, folyamatos kitelepítések hatására a, a kénoxidok szennyezettsége csökkent jelentősen Budapesten, viszont a nitrogénoxidok szennyezettsége, illetve a szállópor szennyezés erőteljesen növekedett és jelen pillanatban éves, átlag, éves középérték szerint 150, közel 150 százalékkal haladja meg a, az egészségügyi határértéket. Ez óriási érték. Hozzá tenném, hogy nem csak a belvárosi zónában, hanem az átmeneti zónában is például a, a szállópor koncentrációja jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket az határ átmeneti zóna? Az, az a tranzit zóna ami a belső lakóövezet és a külső um, lakótelepek, illetve házas övezetek hát között szúzódik. Mondjuk zúgló akkor ide tartozik, és ebben az esetben Hiába van valakinek egy kellemes lakás a Zuglóban, a környezeti terhelést azt a nyakába kapja? Um, inkább úgy mondanám, hogy ott, ahol nagyforgalma főút mm -hmm. van. Ez az átmeneti zónában sokkal jelentősebb, illetve sokkal nagyobb a logisztikának a is illetve az elfoglalt, logisztikáltal elfoglalt terület ott jelentősebb. Egy kis akadékoskodó, vagy közbevető kérdés. Mondjuk, hogy ott van a Tököli út egy keresztül Zuglóban és utána van nem tudom hogy melyik utak mennek, a köztel vannak ö, ilyen kellemes lakóterületek. Mekkora az, az a sáv, amit egy ilyen nagy terhelésű út ö, képvisel, vagy, vagy magával visz. Tehát mondjuk egy utca, két utca, öt utca, de hát akkor meg már ott a másik utca tulajdonképpen, a másik főút hogy ö, lehet azt mondani, ez a levegő, az keveredik, a por az keveredik. Azt gondolom nem áll még az utca fölött, ö, és akkor ott megmarad, hanem előbb-utóbb el, ez egy elegy, ugye a levegő, és el fog egyelni, vagy elegyedni. <gül> Így van. Így van. Um, erre konkrét választ azért nem tudok adni, mert ilyen jellegű kutatások nem uh -huh. zajlanak, viszont zajlik uh, a zajtérképnek, a stratégia a stratégiai zajtérképének uh -huh a bemutas, bemutatása, ez egy három éves projekt, eredményeképpen létrejövő zajtérkép, stratégiai zajtérkép. Ezen már jól látszik, hogy az a fajta környezetterhelés, zajterhelés és rezgésterhelés, mm -hmm. amit ezek a nagy ö, forgalmú, nagy kapacitási utak okoznak a környezetük számára, ez bizony ö, kiterjed jó néhány méterre az utak mentén. Ö, nagyon sok mindentől függ, hogy ez hogyan terjed, hiszen ugye eleve a zaj terjedésében nagyon meghatározó a beépítettség jellege, az átsorú beépítés vagy a sokkal nyitottabb beépítés. Mm -hmm. Valószínűleg a légszennyezettség esetében hasonló folyamatokra következtethetünk, viszont ezzel kapcsolatban nincsen. Tehát beép... majd azt jelenti, hogy az útnál vagy az út mellett mérnek, de mondjuk három utcával bejjebb nem csinálnak újabb és újabb méréseket? Az a mérőhálózat, amely jelen pillanatban mm -hmm. a félvárosban működik, 8 ponton Mér rendszeresen. És azok mind a csomó Ezek mind csomópontok. Tehát aktuálisan mm. ezek az adatok, amik ebből származnak, ezek mind a legnagyobb terhelésű csomópontok környezeti terhelését mérik. Most örülök, hogy ez elhangzott, hogy a igények odáról kéne a dolgot megfogni eszembe jut a sokat elmegetett második millennium című munka, ami 92-93-ban készült, és ott nagyon határozottan föl lett hozva ez a szempont, hogy nem a, a igények kielégítése irányából kell dolgot megközelíteni, hanem az a befolyásolása irányából. És, és már akkor javasoltuk a városvezetésének, hogy ezt az utat kövesse, de hát ugye az anyagunkat eltérték a többi közé. Na most a zajhoz még annyit tennék hozzá, a tapasztalatom szerint, tehát nem műszeres mérés alapján, hanem empirikus tapasztalat szerint, saját fülem hallatára mondhatom, hogy egy autópályán át, hogy milyen kapacitásultakról van szó. Minden olyan kapacitása, annál távolabb terjed a, a, a, a zaj, ter, a zaj szennyezése. Egy autópályának a zaj szennyezése a légvonalban két kilométer. Tapasztalatom, hogy egy M0-as autópálya közelében, de nem túlságosan a közelében, tehát több egy kilométernél és nagyobb távolságban az autópályától lévő teleknél állandó háttérzajt lehet hallani. És most gondoljuk el, hogy akár a városunk szempontjából, akár az egész ország szempontjából mennyi autópálya van, és egyre több és több. És ezek mind jobbra és balra, tehát két-két kilométer nézszerűen négy kilométeres sávon állandó zajszennyezést okoznak a környezetüknek. És akkor nem beszéltem még a egyéb más utakról, lassan már szigetekre oszlik szét az a néhány terület, ahol még normális ember életet lehet élni. Tehát ez már lassan ingatlan ingatlanpiacon is megmutatkozik, hogy egy hungárra körül lakást nem lehet eladni, meg ilyesmi. Tehát most úgy néz ki, hogy itt a közlekedésre visszatérve, mint szinte úgy, úgy veszem észre, mint a lovakhozé dobták volna a gyepőt. Hogy, hogy hadd menjenek a, a, az igények után ugye a, a dolgok, ahogy, ahogy újjabb és újabb igények megfogalmazódnak, újjabb és újabb utak épülnek, ez siker, lehet átványi szalagot, lehet szabazatokat esetek hoz, ez feltehetően magyarul, tehát amíg ez a szempont és az a fő szempont, addig Hát lehet beszélni természetesen a környezeti programról, meg Zöld Budapestről, de igazándiból az óvajoknak a szintjén marad. Ez a környezeti program, amiről elkezdett beszélni Szagó Tünde, ebből ugye részt vesznek valamilyen formában, mint Kutatóintézet is, ha jól értettem. Um, kommunikációs és koordinációs munkákat látunk el, uh -huh. így van. De érdemi, hogy mondjam, alkotó alkotómunkábra nem kérték fel önket. A háttéranyagokat készítettünk, uh -huh például a zöldfelületi felület, zöld aktivitás csökkenésével kapcsolatban, illetve a biológiai aktivitási értékek változásával kapcsolatban zajlik most jelen pillanatban is egy kutatás. Mm -hmm. Illetve nagyon sok igényfelmérést végeztünk. Tehát nekünk a háttér, munkáink szolgálnak a környezeti program támogatására. Lektem. Ha szabad gyorsan reagálnom-e a közlekedés kérdésére, és az autópályák kérdésére, nem szívesen nyitnék erről vitát, mert azt hiszem, hogy nagy vonalakban valóban egyetértünk. Azt azonban látni kell, hogy Budapest különösen kiemelt helyzetben van az autópályák, illetve az autópálya forgalom szempontjából tekintve az ország nagyon centrális elhelyezkedését, illetve azt, hogy gyakorlatilag Budapest ebbe a kvázi gyarmatosító rendszerbe, egy gateway city-ként, egy kapu jelenik meg, ahol sűrűsödik és egyre jobban koncentrálódik az a gazdasági potenciál, ami aztán ki kéne, hogy terjedjen az országra, hát reméljük, hogy ez a jövőben azért uh, dinamikusabban fog megtörténni. Ugyanakkor az igényfelmérés, illetve az igény, igények orientálása kapcsán is komoly, komoly fejlődés látható. A, az utóbbi két-három évben több olyan projektünk fut a metropolitána keretében, amelyek az úgynevezett mobility management eszközeit próbálják bevezetni a városi közlekedés, illetve közlekedés szervezés, közlekedés tervezés kapcsán. Ezek, Arany, azok, a, ezek azok a puha eszközök, elsősorban igényorientálás, mondjuk itt tudnám legfordítani a legjobban, amelyek felhoználásával azt a, azt a tömeget, azt a kapacitást, amit korábban biztosítania kellett akár a tömeg, akár a személy közlekedésnek, megpróbálja simítani a Város területén olyan pótlólagos eszközöket, olyan mobilitási formákat von be, amelyek, amelyek kiegyenlíthetik ezt az óriási, a csúcsidei kapacitásokat. Ez konkrétan mondjuk egy példán. Például éppen most zajlik egy komoly 700 millió forintos projekt pályázati szakasza. kőbánya -tér intermodális csomópont fejlesztése kapcsán. Itt remélhetőleg a MÁV, a BKV, a Budapesti Közlekedési Szövetség a Kőbányai önkormányzat és a főváros, illetve a stúdió Metropolitána együttműködésében. A cél egy olyan intermodális csomópont létrehozása, amely megközelíthető mind a gyalogosok számára, mind a bármiféle hátrányos, hátrányban lévő lakosság számára. Használható, itt használható ez a csomópont intermodális csomópontként a kerékpáros közlekedés részére, illetve ez egy olyan ö, energiahatékony közlekedési módok ö, preferálására szolgáló csomópont lenne, amely ö, integráltan tartalmazná azokat a keményes puha elemeket, közlekedésfejlesztési elemeket, amelyek korábban már gyakor, már használatban voltak Budapesten, illetve amelyek a következő évekbe kerülnek. És miért mennének az emberek a Mázsa térre? Ez egy nagyon komoly um, elővárosi forgalmat lebonyolító csomópont. Illetve uh, még, egy, még egy adalék ehhez a, uh, ehhez a folyamathoz. A MÁV-nál éppen most van uh, kidolgozás alatt, illetve a Budapesti Közlekedési Szövetség a megbízó, az úgynevezett ESBAN projekt koncepciója. Ez azt jelenti, hogy a városon keresztül haladó igen kiterjedt és nagyon jó hálózatú vasútvonalakat jobban is lehetne integrálni abba a városi tömegközlekedési rendszerbe, amelyet most gyakorlatilag teljes egészében a BKV üzemeltet. Ezek a vonalak nagyon jó elhelyezkedésűek, és bizonyos fejlesztések után alkalmasá tehetők az elővárosi vasutak összekapcsolására. Ez pedig azt jelenteni, hogy mondjuk a nyugati pályaudvarról, mondjuk 20 percenként indulhatné egy olyan vonat, amelyel én el tudok jutni mondjuk Kőbányára, ami mondjuk autóval, nem tudom, segítsenek, én nem autózom, minden jóval, jóval, gyorsabban. Ezt nem tudom, hogy fogja tetszeni a négyes metró építőinek, mert, mert ugye ugyanezzel a mozat a 20 perc alatt el lehet nyugni a kelemfőli pályadvára és a keletiből. E, igen, igen, pontosan. E, viszont Kőbánya azért kiemelt projekt, mert ide nem terveztek a módban sem, és a jövőben sem terveznek metrót. Uh -huh. Úgyhogy ez egy olyan ö, jelenlegi BKV rendszerben kötött pályás közlekedéssel ellátatlan terület, uh -huh. aminek a következő évtizedekben sem lesz metró kapcsolata. Most egy ilyen zöld környezeti program, vagy ne vegyük csak környezeti programnak, mert nem biztos, hogy ez tökéletesen zöld, ezt majd később megértjük, hogy mennyire az, vagy mennyire nem. Én most nem előlegzem meg neki, de ne vegy el sértésnek. Tehát egy ilyen környezeti program tulajdonképpen egyszerű szavakkal leírva. Mi az, amit amit, amit meg tud mozdítani, vagy ami, amilyen irányba el tudja vinni a dolgokat, hogy más milyennél alakuljon a város, mint amilyen most. Tehát mik azok az eszközök, de most konkrét dologra gondolni. Mondjuk ez a téri dolog, ez, ez még nem le nekem tökéletesen, <gül> hogy ez, ez, ez hol fog, hol fog ez előnt jelenteni, mert mint, mint létesítmény egy, egy jópofa dolognak látszik. De hol segíti mondjuk azt elő, hogy, hogy az a zsúfoltság, ami, ami tényleg nagyon centralizált Budapesten, az, az jobban eloszoljon, vagy hol segít elő azt, hogy valakinek a napi rutinja ne 40 perc autózás legyen a város egyik feléből oda és vissza, hogyha például mondjuk dolgozni akar menni. Az intézkedés termény nem készült el, vásárol. tehát konkrét, konkrét választ erre nem tudok adni. Viszont a Máza is egy kicsit elvonatkoztatva arra kell, hogy rájöjjünk a, fó, a fórumok kapcsán is, illetve egyéb más rendezvények kapcsán is. Például az múlt hétvégén zajlott, ha jól tudom, 15 16-án az állampolgári tanácsa az éghajlatváltozás ellen valahogy így volt a címe. Náluk is nagyon hangsúlyosan jelent meg, hogy nincsen információ átadás, nincsen tudatosságnövelő kampány, nincsen egyszerűen az a fajta életviteli tanácsadás, vagy életvitelmi, életviteli minta, amely e, egyszerűen elgondolkoztatásra készíthetni az embereket azzal kapcsolatban, hogy három-nél e, órát ülök az autóba, igaz, hogy légkondicionálóban, de dugóban, vagy valamivel gyorsabban haladok, és, e, és ezáltal megvan bennem az a környezetudatos magatartás, ami egyértelművé teszi, hogy ezzel én a környezetemért, a közösségemért teszek. Hiszen tulajdonképpen de ez a, verseny, ez, a kapcsolat... ez, ez valódi verseny? Csak azért kérdezem, mert ha én mondjuk el akarok menni, mondjuk egy nagyon egyszerű dolgot 12. előbből a Margit szigetre, akkor akármit csinálok, az fél óráig fog tartani, akkor már egyszerűbb autóval menni, még, még olcsóbb is, mint háromszor átszállni három különböző járműre, ami, ami végül ugyanúgy nem viszel a cél, mint hogyha mentem volna, vagy ezért. És ez nagyon rövid távolság, ez mindössze 3 kilométert, hogy gyalog is oda mehetnék. Igen, így van, tehát ez, ezek azok a városon belül távolságok. De biciklivel nem mennék oda menni. <gül> nagyon szépen megtennék. Egyébként. Igen, igen, tehát ez, igen. Is, ez is egyfajta olyan információ hiányból adódhat, vagy tudatosság ráerősítési hiányból adódhat, ami, ami egyszerűen megállt, hogy az embereket abban, hogy valóban gondolkodjanak olyan, olyan lehetséges mobilitási formák, mint a, mint a gyaloglásra és a kerékpáros közlekedés. Valóban igaz, hogy e felé, ebbe az irányba nagyon kevés az a, az a hatás, ami jelenleg elmozdíthatja uh -huh. őket. A közterületek állapota általában elmondhatóan azért nem tartozik a, a legjobbak vagy a gyaloglásra csábítók a kerékpárutak utak kiterjedése pedig azért korán sem ö, tökéletes. Viszont egyre látszik az is, hogy ö, ennek ellenére egyre növekszik a kerékpárt használók aránya. Egy nagyon ö, fontos eredmény az, amit ö, egy közel fél évvel ezelőtti, három évvel ezelőtti kutatásunk során ö, kimutattunk, hogy nyári időszakban a megkérdezettek, ez az 1200 fős mintára kiterjedő felmérés volt, a megkérdezettek kétszázaléka használt rendszeresen kerékpárt a városon belül közlekedéshez. Ez a kétszázalék jelen pillanatban magasabb, mint a Londonban tapasztalható. Tehát azért mégiscsak vannak olyan, tehát azt mutatja a jelenlegi helyzet, hogy hiába ilyen a helyzet, hiába van, vannak még kihívások és lehetőségek előttünk, azért mégiscsak megvan az a fajta indítatás, hogy ezeket a, ezeket a mobilitási formákat az emberek egyre nagyobb, mértékben egyre nagyobb arányba használják, különösen akkor, hogyha ennek a feltételei is megteremtődnek. Például őrzött kerékpártárolókkal, mm. például jobb és átjárhatóbb, jobban jobb kapcsolatot tartó bicikliutakkal, illetve nagyon fontos, és általában kiszokták hagyni, de a gyaloglás részaránya, illetve a gyaloglás, mint közlekedési forma, Európában is egyre nagyobb teret hódít. Például, hogyha csak a legegyszerűbb kapcsolatot, kapcsolatra gondolunk, akkor a, a gyalogos utcák kiterjedése, az Budapesten is folyamatosan növekszik. A gyaloglás, illetve a közterületi minőség egy elég komolyan összekapcsolódó két fogalom, két, két jelenség. Tehát kvázi, hogyha egy önkormányzat amellett dönt, hogy a közterületeit felújítja, vonzóbbá teszi, akkor amellett is dönt, hogy a gyaloglást előnyösebbé, kedvezőbbé teszi a az ott lakók számára. Tehát alapvetően ez egy kettő, kettős, kettős előny. Hát ezek mind nagyon jó dolgok, és a Gyalogos utcáknak a kialakítása is nagyon fontos kezdeményezés volt, és látszik is, hogy szükség van rájuk, hiszen ahol ilyenek kialakultak, ott szinte felperzsült az élet. De egy ekkora városban, sokkal többre lenne szükség. Ez látszik is egyébként ezeknek az utcáknak a túlfoltságan. Hát egy Disference tér az, az egyszerűen már túlzás, hogy, hogy milyen mértékben van használva. Ezen látszik, hogy, hogy jóval, jóval több ilyen. Meg azért e, tegyük hozzá, hogy ha a terület, ami kevés, lenne szükség. kevés ilyenből van, addig az ingatlanára túl magasak lesznek ahhoz, hogy egy átlagos vállalkozó átlagos üzletet tudjon például ott nyitni, hanem, hanem kifejezetten, hogy mondjam, tehát akik vagy nagyon nagy tökével rendelkeznek, exkluzív üzleteket visznek előre oda, ami egy kicsit még ezt egy olyan luxus kategóriává teszi. Tehát ha most csinálnak egy, egy ilyen utcát, ugye nem sokon belőlem, ugye ti beszéltetek, arról jó alkalommal, hogy Budapesten 200 különböző centrum van név szerint, és hogyha ezek kicsi városkákként élnének, akkor mindegyikben lenne egy főutca, egy bevásárlóutca, nem tudom, de ott valószínűleg az ingatlanárak, vagy a, a boltbérletiárak nem lennének túlzottan magasak, hisz sokan belőle. Ellenben a bevásárlást, a napi intézkedést az emberek számára csak ez sokkal egyszerűbb tenné, mint az, hogy adott esetben bemegy a belvárosba, vagy adott esetben kiutazik, nem tudom, milyen a város szélére. Hát most egyébként minden abban az irányba mutat, Szóval ez, ezek a kezdeményezések jók, de mégis mm -hmm. túlnyomorésben a dolgok abba az mutatnak, az emberek pocsizzanak. A bevásárlási szokásokat megváltoztatták. Hát még 10-15 évvel ezelőtt nem értettek ezek a központok, az emberek a városban vásároltak. Most már nem így teszik. A városban tönkre mennek a boltok, ismerjük ezeket a dolgokat, zárnak bennük a kosutárs utcában is. És, és ezek a sétáló utcák alapvetően nem is a vásárásról szólnak, hanem ilyen hedonista időtöltésekre, hogy ott eszöki szok, tehát körülbelül ez. Jóval többre lenne szükség, sőt nem is egyes utcákra van kéne gondolkozni, hanem például a kis köruton belüli területet úgy, ahogy van, gyalogózónával kéne alakítani. Tehát sokkal radikálisabb, a lépés, ebben kéne gondolkodni. De meg gondolom, hogy sok intézmény önnek Nem biztos, egyáltalában nem, nem biztos. Maga terület használatnak a, a mixe, tehát a vegyes használat, hogyha megmarad, az, az mindenféleképpen hasznos a város számára. Egyébként ugye létezik ez a program, tehát amiről ön beszélt, ez a Város Szíve Igen. Fejlesztési Program. Valószínűleg sokakban felmerül a kérdés, hogy miért van, miért van ilyen sok, ilyen hihetetlen mennyiség ezeknek a programoknak. A Város Szíve, fejlesztési program az egy egyedülálló, korábban még nem volt fejlesztési dokumentum tervdokumentum, ter amely ugye éppen most készült el egy néhány hónapja, ez fogja megalapozni azokat a fejlesztéseket, amelyeket a későbbiekben 2008-tól a Közép-Magyarországi operatív Program által támogatva megvalósíthatnak. Ez véleményem szerint egy nagyon jól átgondolt struktúrába gondolkodó, funkcióba gondolkodó, vegyes funkcióba gondolkodó program. Ugyanennek a kiterjesztések készül jelen pillanatban, illetve már el is készült maga a koncepció, a, a, az előzetes a, a, megvalósíthatósági tanulmány, a Kiskörút és a Nagykörút közötti 6.-7.-8. területet magába foglaló területre. Ez is egyfajt, ezek sem igazából azt a fajta sétáló utca modellt akarják megvalósítani, mint a Váci utcában jellemző, vagy mint a Liszt-Ferenc jellemző, hanem egy sokkal sokszínűbb, egy sokkal inkább kulturális identitású területet próbálnak létrehozni, amelynek megvan az egységes arculata, és megvannak azok a vonzó tényezői, ami miatt az emberek, nem csak a turisták, a budapestiek is, ott nap mint nap megfordulhatnak, és mindig találnak valami újat. Csak egy példát mondok, ők nem feltétlenül a közterületfejlesztésből és az infrastruktúra fejlesztésből indultak ki, hanem elsősorban a vonzó tényezőket akarták megtalálni. Ez pedig például a Bédeker, az úgynevezett Bédeker túrák lennének, amelyekből lenne Szecesszió túra, lenne um, um, egy egykori zsidónegyed túra, ami az ottani... Kulturális értékeket mutatná be, lenne egy úgynevezett egyetemistatúra, amely a, a romkocs, romkocsma hálózaton vinné körbe, mint azt, aki érdeklődik. Ez nem csak turisták számára van. Hmm. Tehát egy, ez a program máshogy közelít, Tehát a célt jelöli ki, az, az elérendő célt, és nem az infrastruktúra fejlesztés felől közeli. És később... amit most mond, az ebben a. Ebben a... Környezeti programban mondjuk ez most milyen súlyjal szerepel? Ez nem csak a környezeti program, ez, ez, ez külön, ez ez ez csak külön egy program. Ilyen, egy extra valami? Um, igen, igen, mm -hmm. ez, ez tovább fog folytatódni. Mm. Csak gyorsan kapcsolódva még ahhoz, hogy, hogy milyen jellegűek ezek a sétáló utcák vagy, vagy szórakoztató utcák. Látszik azért, hogy a kerületközpontokban is egyre több ilyen kerül kialakítása. Tehát a külső kerületekben, például a Kőbányán is létezik egy nagyon kellemes bevásárló utca, szombat délelőtt rengeteg ember van ott. Kedves, kellemes, ligetes, nyitva vannak az üzletek, zöldséges van, fagyizó van. És ezeknek a Ezeknek a terjedése azért már látszik. Ha, ha nem is a fizikai megvalósulás tekintetében, de a tervezés során csak a 16. kerületben négy ilyen van tervezés alatt. Többek között Cinkota főutcája. Cinkotát valószínűleg kevesen ismerik, de ez nagyon kellemes családi házas vidék, meglehetősen vidéki hangulatot mutat. Itt most jelenleg a főutcán kamionok a az M0-ás kapcsolat hiánya miatt. Abban a pillanatban, ahogy zárul a a, az MNO-nak a keleti szakasza, ez a teherforgalom ennek köszönhetően, illetve a korlátozásnak köszönhetően, amit remélhetően az önkormányzat be fog vezetni, megszűnik. Ez az utca újra visszakapja eredeti funkcióját, és az önkormányzat e, e, Európai Uniós támogatása egy úgynevezett esztyút projekt keretében, e, illetve saját forrásokból, e, sétáló utcát alakít ki, egyfajta közösségi teret alakít ki cinkotán, amely nagyon kicsi település rész. Viszont ennek a néhány száz embernek is, aki itt él, nagyon fontos központi hely lehet. Na most mindezeket értékelve és elismerve a fontosságát, azért azt ne felejtsük el, hogy ha jól tudom, akkor a statisztikák adatok szerint Budapesten évente 20 ezerre növekszik a géppocsik száma. Még most is ez így van. Tehát lehet, a lokálisan itt csatákat nyerünk, de a háború közben ugye rendesen elveszítjük. Tehát, hogyha a globális felmelegedésről, meg terhelésről, meg irritációról, stb. egészségkárosító tényezőkről beszélünk, akkor összességében mégiscsak ezt a nagy tömeget kell nézni, ahol lokálisan itt tudnánk, tudunk esetleg helyi eredményeket elérni, de hogy lehetne a ezt a legalább növekedést visszafogni, ha már csökkenteni nem is lehet. Ugye ez itt az alapvető kérdés, mert ugye abban a pillanatban, hogy ilyesmiregen gondolkozunk, már és népszerűtlen intézkedések terepére térnénk át, mert akkor korlátozó intézkedéseket kéne hozni, amiben nem lehet választást nyerni. Tehát ezek itt már messze túlhaladják a műszaki, de még a gazdasági kérdéseket is, hogy ugye vállaltuk mi is, hogy csökkentjük a nem tudom milyen kibocsátásunkat Európai Uniós tagként 20 év alatt ennyi százalékkal, stb. stb. Máskeres, hogy a globális felmegelesettől le, le fog állni vagy nem fog leállni, ezek meg, megérni egy különmisét, szerintem nem fog, de ha, ha legalább ezt be akarnánk tartani, az úgy nem tartható, hogy közben évente 20 ezeret növekszik a géppocsitnak a száma. Hát igen, a háborúkat is uh, helyi csatákkal lehet megnyerni, tehát azért ezt én nem, nem venném egy annyira elhanyagolható szempontnak, viszont az a fajta uh, kormányzati, helyi kormányzati intézkedés csomag, amire ön céloz, azt hiszem, hogy jelen pillanatban nem megvalósítható. Gondoljunk csak arra, hogy uh, a helyi önkormányzatok szerepe jelentősen el Európában is, Magyarországon is az elmúlt időben, és e fel a kormányzati, szerepvállás, tehát az irányító szerepvállás felé egyre inkább a szabályozó szerep felé tolódott el, egyre inkább bevonva a magánszférát. Ennek több oka van, és nem vitatkoznék azzal, hogy vannak ebben igen komoly politikai súlyú döntések is, illetve politikai indokok. A, ezeket a restriktív intézkedéseket nem merte felvállalni eddig Budapest. Ennek ellenére erre is van, erre is látszik már a kivezető út néhány olyan ötlet alapján, amelyek egyértelműen ö, visszafogásra, tehát korlátozásban látják, ha időlegesen is a, az autóforgalom problémájának megoldását, például a Dunapartok esetében. Ö, úgy nagyjából másfél éve, ha jól emlékszem, van érvényben, ez akkor merült fel először a fővárosi Önkormányzatnál a landing nevezetű program, ez a partraszállásként van fordítva. Ö, magyarra. ez a Dunapartok felszabadítása, a Dunapartok újrahasználata, újrahasznosítása ö, várospolitikáját politikáját jelenti valójában. Ö, Gondoljuk csak bele, hogy 2011 km-nyi parszakaszról van szó. Ez egy olyan óriási ingatlan tömeg, ha már csak ebbe gondolkodunk, hogy ennek a egyetlen a, ehhez, ehhez való hozzányulás is nagyon komoly tanulmányokat, nagyon komoly gondolkodást igényel. Ez a gondolkodási folyamat, ez az együtt gondolkodási folyamat úgy tűnik, hogy elindult már korábban, és 2007 folyamán tovább fog folytatódni, és 2008 folyamán elképzelhetően tervpályázat kapcsán fogja begyűjteni az önkormányzat azokat az ötleteket, amelyek arra vonatkoznak, hogy a forgalom részleges vagy teljes levételével hogyan lehet ezeket a Dunapartokat átadni a gyalogos forgalomnak, hogyan lehet átadni a rekreációs célú hasznosításnak. Ezek nagyon, nagyon bonyolult várospolitikai problémák, tehát itt azért nagyon sok érdeket egyeztetni kell, de maga az irány megvan, tehát ez abban az esetben, ha megvalósul, ez egy nagyon komoly, korlátozó jellegű városfejlesztési politika kell, hogy legyen. Azért ennek idáig eljutni viszonylag hosszú idő, tehát azért nagy rendszerek nehezen mozdulnak, de megvan, megvan az irány, látszik az irány. Van nekünk, ugye várjuk majd Lenkei Pétert, hogy telefonon bejelentkezzen, és de, de, de, hogy fölhívjuk, azért közbe kérünk egy kicsi zenét, jó, megpróbáljuk közbe fölhívni, és bekapcsolni még, hogy időben legyünk, és utána folytatjuk a beszélgetésünket. Hát. Hello, a Lenkei Péter van. Hello. Hello, Lenkei Péter. Igen, itt vagyok. Halló. Tudjuk, hogy a villamoson vagy. Így tudtunk elérni, de azt hiszem, valaki, aki a levegő munkacsoportnak a munkatársa hol másod is lehetne, mint egy villamoson, hogyha Budapesten Halló. közlekedik. Hello, Péter. Mi jól hallunk téged. Ha kilépsz majd a villamosból. Szeretnénk arra kérni, hogy a budapesti környezeti programot minősítettétek, illetve véleményeztétek, hogy erről röviden összefoglalnád a, az álláspontotokat. A budapesti környezetvédelmi programról beszéljek? Igen. Rosszul Igen. értem, szakadozott. Igen, mi jól értünk, úgyhogy mondhatod. Jó. Uh, tehát uh, mi is uh, elég régóta foglalkozunk ezzel a programmal, és úgy látjuk, hogy uh, a helyzet értékelése, mint a korábbi, korábbi években is, az eléggé alapos, tehát elég jól jellemzi azt az állapotot, amely Budapesten uralkodik környezetvédelmi szempontból, tehát ezt eléggé alaposan elvégezték. A kérdés az, hogy azok a konkrét intézkedések, amelyek majd a környezet állapot javítására irányulnak, azok foganatofítva lesznek-e a környezetvédelmi programban, ugyanis a korábbi programokban csak nagy általánosságokban volt leírva, hogy mit kellene tenni, de konkrét határidők, felelősök és pénzeszközök nem voltak mellé rendelve. És ez már csak azért is nagyon uh, fontos lenne, mert uh, nemrég néztük meg éppen a, a légszínzettségi adatokat, és például kiderült, hogy a tavalyi évben 220 napon, tehát minden Három napból két napon határérték felett volt a finombor Budapesten, tehát ezért nagyon fontos lenne olyan intézkedéseket hozni, amelyek ezt a drasztikus légszennyezést igen rövid távon csökkentik. Egyébként elkészült és megint szavazta a fővárosi közgyűlés azt a levegőtisztaságvédelmi intézkedési tervet, amely gyakorlatilag tartalmazott nagyon sok jó és hasznos intézkedést, Konkrét tervek is voltak benne. Sajnos a döntés, az egy ilyen formai döntés volt, és nem tartoztak hozzá ott sem a felelősök, pénzeszközök, határidők. Tehát ők elfben döntöttek róla, hogy ezeket az intézkedéseket végre kell hajtani, csak hát nem volt megszabba, hogy mikor, hogyan és, és milyen pénzből. Tehát mi azt szeretnénk látni, hogy ebbe a környezetvédelmi programba ezek bekerülnének. Ez a környezeti program ö, úgy tűnik, hogy a cél szervezeteknek nagyobb teret kíván engedni. Ez, ez ö, mennyiben látszik megnyilvánulni, hogy a cél szervezeteknek nagyobb terek kerüljön a jövőben a környezeti ö, Elég problémák megoldására? Hello. Ha, <laughs> akkor. Eh, Néz. Eh, rendben van. Akkor itt most befejezzük. Nagyon szépen köszönjük lehet, neked. Lehet, Mi hallottunk téged, és értékes lehet, volt a, lehet, a véleményed, de így nem fogunk tudni beszélgetni. Köszönjük szépen. Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat. Lenkei Péter jelentkezett, nem is Budapesten, hanem Debrecen ült a villamoson. <gül> és úgy látszik, hogy nagyon hosszúkkal megállok, és nem tudott leszállni időben, mi pedig ott kaptuk el. De hát különben kifutottunk volna a műsorba, és akkor nem tudtunk volna beszélni vele. A lényeg az, hogy amit elmondott, az, az kerek volt, és fontos. Így van. Egyet tudok érteni az összes megfogalmazott kritikával, amit Lenkei Péter a környezeti programmal kapcsolatban elmondott. Teljesen helyén való az, hogy a korábbi programok valóban, a legutóbbi 2005-ös program valóban általánosságokba fogalmaz, és nem határoz meg konkrét határidőt az intézkedések megvalósulásához. Ebben tovább akar lépni ez a program, ez a 2007-es program méghozzá úgy, hogy meghatározza azt a mutatórendszert, azt az indikátorrendszert, amely a minden egyes környezeti tényező, ebből van jelen pillanatban tíz, minden egyes környezeti tényező állapota, jelenlegi állapota és a változás, tehát a következő programig tehát változás mérhető, meghatározható. Ez pedig azért jó, mert egész egyszerűen kimutathatóak lesznek azok a folyamatok, amelyekre most a civilek csak utalni szoktak, de nem tudják alátámasztani. Ezek a folyamatok léteznek, de nem mindegy, hogy milyen mértékű az a változás, amire ők hivatkoznak. Tehát a célunk az az... Bocsánat, akkor most ez azt is jelenti, hogy ezek a... Ezek a miért adatok, ezekbe belekerülnek azok is, amiket a civilek igényelnek, hogy ez mérve legyen. Tehát amire, ha jól értettem, hivatkozni szoktak, vagy szoktunk, de a hatóság az ingatja a fejét, hogy hát ez így nem egészen így van, meg a statisztika, meg ők nem ezt mérték, illetve nekik ez egyáltalán nincs is műszerük, és a többi, és a többi. Tehát magyarul közkívánatra fognak mérni olyat is, amit eddig nem mértek. A, a mérőrendszerbe tervezett változásokról nem tudok nyilatkozni, de egyértelmű az, hogy azok az adatok, amelyek nagy jelen voltak, rengeteg adatunk van Budapest környezeti uh -huh. állapotával kapcsolatban, de ezek az adatok nem a problémás területeken vannak jelen. Tehát nem azokon a területeken mérik ezeket, nem úgy értem, hogy területeken, nem azokon a témacsoportokban uh -huh. mérik ezeket az adatokat, amelyek a legakútabb uh, problémát, uh, ahol a legfontosabb a probléma a leg nehezebb Égető. megoldani, mm. pontosan. Éppen ezért a civilek szempontjai, ahogy mondtam, hangsúlyosan bekerülhetnek a programba. A civilek által javasolt mutatók, indikátorok is bekerülhetnek a programba. Egészen konkrétan éppen a múlt alkalommal a környezeti fórumon, ez június 13-án volt, ahol többek között a levegő munkacsoport is jelen volt, és megfogalmazta kritikai észrevételeit. Előkerült annak a problémája például a közterületi minőség, vagy a közterületi tisztaság kapcsán, hogy hogyan lehetne például mérni a, a kutyapiszok szennyezettséget Budapesten. Mert tehát ugye erre csak becslések vannak, 50 tonna, 80 tonna, évente, havonta. Hát ez cipő per gram, <gül> <elősöről>. <gül> és éppen, igen. Éppen egyébként a levegő munkacsoport adott egy javaslatot, hogy legyenek kijelölt területek, és próbá szerűen vizsgálják az 1 négyzetméterre jutó kramban megadott örüléket. Ezek lehet, hogy viccesnek tűnnek, de nagyon fontos. Tehát a közvető minőség szempontjában ez egy nagyon fontos indikátor vagy mutató Igen. lehet. De talán ennél fontosabbak is, vagy ennél komolyabbnak tűnők is létezhetnek. Tehát nagyjából a, az irányelv jelen pillanatban az a metropolitána részéről, hogy szeretnénk minden egyes témacsoporthoz, minden egyes környezeti elemhez meghatározni három olyan mutatót, ami tényleg azt méri, ami problematikus. Egy fontos gondot hűtött eszembe pont a kutyapiszokkal kapcsolatban. Vannak olyan ö, környezeti tényezők, amik kifejezetten magatartásbeli hiányosságra, mint a kutyapiszok, az nem a városi asodásnak a nem tudom milyen következménye, a város szerkezettől nem függ, az egész egyszerűen a, az emberi nemtörődömség, anyagság, művetlenség, kultúrátlanszágnak a számlájára írható, Egészen más természetű az, hogy például a város struktúrájából fakadóan mondjuk, mondjuk egy vesztent bevásárló központ a város szívében, hogyan folytja meg a körülötte levő kereskedelmet, és hogyan mondjuk koncentrál egy forgalmat egy amúgy zsúfolt területre. Vagy egy mögé épülő. Ö, ö, ö, mi lesz ez, kormányzati negyed, hasonló módon hogyan fogja megterelni azt a viszonylag már most is túlterhelt közlekedési hálózatot, ami ott van. Ez már, ez már strukturális kérdés, és ez, ez nem függ attól, hogy az ember felszedi a kakit, vagy nem szedi föl. Nem ott van a megoldás. Tehát ezt a kettőt, mind a kettő típusú kérdést ez a környezeti program próbálja, hogy mondjam, ötvözni, vagy egybe foglalni Az első, amit említett... Ez, az egyik, ez inkább... az, az, az, az szerivel hatós, szősőt, bizonyos tekintben törvénykezési uh, munkát és bizonyos dolgokat meg kell tiltani ahhoz, vagy, vagy, hogy ott bizonyos funkciót ne lehessen csinálni ahhoz, hogy ott ne legyen további terhelés. Uh, igen, tehát az első, amit említett az első sorban tudatosság növelés, az egy természetesen tartalmazza a környezeti program. Ezek az úgynevezett puha eszközök. Nagyon fontosak egyébként. A második, amit említett, ezek az úgynevezett várospolitikai, városfejlesztési kérdések. Ezek szabályozási kérdések részben. Másrészt én nem szeretném azt az illúziót kelteni, hogy létezik ez a fajta nagyon komoly és nagyon jól struktúrált kormányzási rendszer, városkormányzási rendszer, mert ez, nem, ez nincs jelen valójában. Egy olyan konszenzusos városfejlesztési politika kezd kibontakozni Budapesten, aminek eredményeként a főváros egyszerűen nem tilthat meg dolgokat. Nem csak a magánpiaci, nem csak a piaci nyomásra, hanem egész egyszerűen azért, mert ezzel közvetlenül a lakóknak okozna gondot. Mondjuk a kormányzati egyet nem ebbe a kérdéskörbe tartozik, de mondjuk ilyenek voltak a bevásárlóközpontok annó. Abban az esetben, hogyha ez idejekorán felismerte volna, ezt felismerte volna az önkormányzat, és kiegészítette volna a bevásárlóközpontok megjelenésével párhuzamosan a, a fejlesztési politikáját, amely azért nem egy túlságosan jelentős ö, gyakorlat még most sem Budapesten. Tehát kiegészítette volna egy kiskereskedelem fejlesztés, egy kiskereskedelem ösztönzési rendszerrel, akár, ö, akármilyen proaktív rendszerrel. Tehát most nem csak anyagi ösztönzésre lehet gondolni, hanem olyan jellegű fejlesztésekre, olyan jellegű ösztönzésre, amely segíti a kiskereskedelem, ö, specializált kiskereskedelem megjelenését a bevásárlóközpontok mellett, Na, vagy a tojásokat. Tudta mindenki már 15 évvel ezelőtt is. Vannak ezek az eszközök, azért nem álltak rendelkezésre, nem nyugaton voltak nyugaton Már ismertek. lejátszott, hogy mondjam, párti, tehát ott-ott már, már mindenki tudja, hogy ez, ez, ez, ez, ez káros, nem működik. Akkoriban kezdett alakulni nyugaton, és ez a a ezek meg már nagyon felemelték a hangjukat itt is, de hát. Igen, igen, tehát. Ez... A nem egészen civilek, és a szakemberek, urbanisták ugyanezt állították. Igen, ennek a megoldása egyébként. Az a, az a city management funkció lenne, az úgynevezett bidek létrehozásával ez a Business Improvement District, ami a kiskereskedelemre kereskedelemre helyezné a hangsúlyt és ennek a management funkciójával foglalkozna, amelyre például ö, van már ö, példa a Liszt-Ferenc téren, a Pesti Broadway, vagy például a Rádai utca esetében, ahol szintén létezik egyfajta ö, civil szövetség, vagy egyfajta önkéntes szövetsége a helyi kereskedőknek. Ők azok, akik például támogatják a bakács rendezvényeket, vagy a Rádai a által, főleg a Rádai Könyvasház által szervezett könyvásárokat. Tehát ezeknek a csirái megvannak Budapesten. Ezek önkéntes szerveződések. Abban az esetben, hogyha... Csak hogy innentől lenne... kezdve most egy, egy közvető kérdés. Ez nem látszik a számomra az, hogy ez bármit a jövőben megváltozhatna azon, hogy mondjuk egy nagy városi, belvárosi bevására központ, amiből azért van most már néhány, az, az továbbra is elszívó hatású és környezet koncentráló hatású. Tehát lehet, hogy a Bakács téren most, hogy mondjam, hát igyekeznek a kereskedők valamit csinálni, hát ott van a Rádi utcának a szomszédsága, nekik ez most jól jön, vagy a, én, a Jókai téren, de más helyen nem tudnak jó semmit csinálni, mert, mert gyakorlatilag az az utca kiürült Ebből a szempontból. Itt jön be a City Managementnek a. De mi lesz köszönjük. akkor a bevásárlóközponttal? Bevásárló mert az a logiája az ott marad. Ez így van. Nem de... fogja hagyni magát. Gondoljon csak bele. Nem fogják lebontani VESZTENDET. A, a bevásárlóközpontok egységes arculatot kínálnak, uh, megfele olyan közterületi minőséget, kvázi közterületi minőséget, amelyet a közterületek jelen pillanatban nem tudnak kínálni, de viszont tömeg tömegárukat kínálnak. Tehát ez egyfajta tömegkereskedelem, tömegcikkkereskedelem. Még azok a specializált kis üzletek, amelyeknek a, a megtelepedését és fennmaradását kellene támogatni, azok azok, amelyek igazán vonzák a, a speciális forgalmat. Például a Falkmixa utca. A Falkmixa utca egy viszonylag ö, ö, speciális kereskedő utca, Uh, ugye antikváriusokkal, régiségkereskedőkkel, a képkereskedelem galériákkal. Uh, ez, ez önmagában egy sajátos arculatot tud adni ennek a területnek. A fa... Nem akarom megszakítani Igen? igazából, csak uh, megint egy olyan példát hozott fel, ami specialitás. Antikvitás, az, spe... az specialitás, ugye? Tamé, ha utcája lenne, van egy vagy kettő lehet a városba. De kis élelmiszerboltból van tízzer és ennek a 90%-a borzasztó milyen, amiben van a városban. Ezek fontosak lennének, hogy, hogy viszonylag, mint a régi csemegei üzletek, viszonylag tisztességes és széles választékot nyújtó üzletek legyenek a városba is, ahhoz, hogy az embereknek ne kelljen elutazniuk a napi beszerzéseiket, megszerezni, akár még egy bevásáról központba se, vagy pláne nem a városon kívülre, ami manapság azért megtörténik, még vasárnap este is. Most itt a vége felé közeledve. De nagyon erősen koncepcionális ez a fölvetés, Igen. tehát ezt nem várom, hogy itt megoldja, csak... Csak, csak hogy... egy fél mondatban erre viszont nincsen ráhatása az önkormányzatnak. Igen. Tehát ez... Igen Na, ez, ez jó ártvezetés. Mert éppen azt akartam mondani, hogy alapvetően a társadalmi igényről, annak a meglétéről vagy meg nem van szó. Alapvetően arról van szó, hogy az emberek mit tartanak fontosnak. Mi az érték a számukra? És hogyha persze mindig vannak felvilágos ott értelműségek, akik fontosat adják a környezeti kérdéseket, de ha nagy tömeget nézzük, ez a nem jelenz a tartozik sajnos ma még, vagy ma már nem tudom. Tehát itt alapvetően társadalmi ilyennek a meglétéről vagy meg nemlétéről van szó, ami meghatározza a politikát, és természetesen hiszen a polgárokról van szó. Tehát a, a kérdés az, hogy az emberek hajlandóak-e akár csak egy kismétek önkorlátozásra is, a folyosó társadalomnak a hedonista habzolásában, hogy ezt maguktól megtegyék. Vagy pedig megváldák, még a, a, a keményedő körülmények fogják erőket rá kényszeríteni. És ezzel a kérdéssel most be is fejezzük, mert közben lejárta az adásidőnk, és én nagyon remélem, hogy ez a kérdés ott fog kongani a fejünkbe mindannyiunknak, hogy vajon hajlandóak vagyunk-e ezt megtenni. Köszönjük szépen Szabó Tündének a Studio Metropolitána intézettől, hogy itt volt velünk, és elmondta a környezeti programmal kapcsolatban a a, a véleményét és a, az információit, és uh, Kolondiagáborral pedig két hét múlva jelentkezünk ismét.